Hej, så vi gör den för så. Ni lyssnar på podcasten Arkivsamtal. Men innan vi kommer igång med veckans avsnitt eh uh, som är ett samtal med ordvitsmästaren Anders Nilsson. Så ska jag berätta lite vad som händer framöver. Om du lyssnar på det här uh, när det här avsnittet släpps, det vill säga den 11 oktober 2014 så kör jag ett standup gig uh, som headliner på Mafia Comedy i Stockholm. Det går att köpa biljetter till det. Gå in på ticknet.se och sök på mitt namn. Veckan efter det, den 16 oktober, torsdagen den 16 oktober, då eh, kör jag ett stand-up-gig i Hendriksberg, på Hendriksberg i Göteborg. Så kom dit och kolla. Det kommer att vara andra roliga komiker också. Där, även biljetter där finns på ticknet. De släpper bara 50 sittplats-biljetter. Så passa på att gå in och, och köpa sådana innan de tar slut. Och det här avsnittet också kan vara lite lite kortare arkivsamtalet som kommer nu än vad vi brukar göra så att jag fyller upp för att det ska bli en timme så kommer jag prata göra lite personligt snack i slutet som jag har gjort någon gång tidigare ett uppskattat inslag. Eh, den här gången eftersom jag var i Göteborg på bokmässan och spelade in det här live avsnittet med Anders Nilsson så kommer jag berätta lite om perioden när jag bodde i Göteborg runt 2004 som var en av de sämsta perioderna i mitt liv i vuxen ålder. Så en liten cliffhanger där för er som vill stanna kvar efter signaturmelodin har tonat ut och lyssna vidare. Nu kommer arkivsamtal klippt och redigerat av Ena Svensson med mig programledaren Simon Jernfors. Hej och välkomna till Arkivsamtal. Denna gången live på bokmässan i Göteborg inför rekordstor publik på digitala scenen i år. Eh kan man få höra en litet applåd eller vrål från publiken så. Ja. Ja, det är det bra tryck. Det är bra tryck tycker jag. Det är fint. Jag heter Simon Järdenfors. Jag är programledare för den här podden som funnits i lite mer än två år och dagens gäst är ingen mindre än vinnaren i Ordvits SM 2012 och 2014 ja. Anders Nilsson välkommen in tack så mycket tack tack du har alltså regerande mästare i ordvitsar ja det gör jag faktiskt och jag vann 2012 och 2014 och också 2013 kommer bara tvåa men då tänkte jag Jag säger som sa så i maj och så nåt så One su champ och Olof su champ man i mästare så i maj mästare resten av livet änds vi längre men det var en ung kille från från Oxelund som tog hem det men det gör ingenting. Ja Oxelund. Ja ja. Jag, jag jag jag tog det i 2014 och final det första finalen gick i i Stockholm. Och jag fick 350 i Stockholm med roskrattar. Det är ganska starkt. Där. Ja, ja. Och det var på en bio som hette Bio Rio som ligger på söder i Stockholm och så kom jag in då och så sa jag så, så, jag skulle på se där med på en på en scen då och så är det på alltså ja, sa jag det är inte lätt att trappa upp i min ålder sa jag när jag kom dit och så sa har ni känt var varmt här ja, det måste vara biovärme så här till dom och då, och då, och då, och då, och du menar så här så tänkte jag det måste vara då, då då fick jag någon på min sida och så ja 350 stycken så var det 351 som röstade på mig jag röstade på mig själv också ja ja ja riktigt ja, ja ja du vet så rätt mycket jag har märkt det när vi du revit så är rätt mycket utanför scenen ja, ja ja ja ja vi träffade någon som någon som sa vara kaffe som hette Månecka här Eh uh, vad sa du till henne då? Jo, jag kan man spela drag har du några dragspel med dig om jag har Monica. Hur tyckte du att hon tog det skämtet? Hon tänkte jo, hon, hon tänkte ett svettsekund så, men det var ju bra så. <laughs> ja, ja, ja. Nej, så här, man kan ju, man kan ju spela om man om man spelar dragspel en stund och sen så lägger man av så blir man ju kompli det. Ja, <laughs> och då Mm -hmm. Du jobbar med du kan man jobba på akord. <laughs> ja. ja. Ja. Berätta lite om dig själv andras. Vad ja. hur, hur har ditt liv sett ut? Och det jag jag det med min bakgrund. Ja? Jag ska se. <laughs> För radio lyssnare så vänder sig ju ständigt om och tittar på den bokstavliga bakgrunden bakom. Ja. Ja. ja. ja. Nej men är du uppvuxen här i Göteborg? Ja, jag är från i den staden som nu ligger i division 1 som heter Örgryte. Den ligger här borta vid eh Aliceberg, Aliceberg och, och eh, Messen ligger ju i för sig Örgryte församling också så ni vet det va. Mm. Ja ja. Och jag började med, eh att det här med vitsen, det kom ju till när då jag fick chansen att vara med i den här tävlingen som heter Odvisessen och det var ju 20 där tog. Men innan det så har jag ja ja liksom skojatatte med ord. Det är ett, ett ord betyder två saker. Det är, jag kan inte berätta historier utan det är det här är ett ord betyder två saker. Alltså historier det har du kollade i statsformen den jätterol men det är, det är inga såna utan det är ett ord betyder två saker till exempel att att eh lisserbais hjulet som det går runt ekonomiskt. <laughs> Man kan se va eller eller eh gratis att du vann 110 meter häck. Vad fan ska jag med det till? Jag är ingen träggor, <laughs> va? <laughs> där hade du kunnat ta eh ja, ja, ja, ja, äh, sex spår att eller så här häck som är även betyder röv. Nej nej nej hade nej nej. Ja du sa det innan att du inte gillar snuska och så där. Nej nej nej. Så att de så vi ja. Så att ni, ni kan stanna kvar här i hopp. Eh, du sa någonting om en dryck förut. Ja, det det har blivit dags för det oerhört populära inslaget Välj drycken. Ja. Ja. Applauder. Cattito är väl det fasta inslaget. Välj drycken. <skratt> vi ska välja en dryck. Ja, ja. Får jag några pengar det beror på hur mycket det dricks. <skratt> Ja, när du du är välkommen att dra ordvitsar om de dryckesalternativ ja, som finns. Det, jag vet jag har ja. hört om förr. Ja. Så då har vi te. Ja. Eh, jag säger bara Rider Cup. Där har de också te, men då blir ju teet utslaget. I golf alltså. Eh, uh, ja. ja. <laughs> Sen har vi kaffe. Eh, ja, vilket kaffe eh vilket kaffe är bäst mot förkylning? Näs, ska jag köra? Ällder är eh, i kyrkan. Vad har de för mjölk i kyrkkaffet? Pastöriserad. <skratt> Sen har vi ny goda läsk eh, i smakerna apelsin, kala och päron. Eh, päron, det måste vara eh, det måste vara från Argentinas president, Jean Peron. Har som åkte tåg på fel, från från Perong. Nah, vad är mitt passord? Sjön det känner, känner... Ni verkar fatta någonting här. <skratt> Sen har vi koka kala. Ja, ja, det är sikt. <skratt> loka, naturlig och citron. Eh, loka. Ja, det har det har någonting med lokabrunn att göra va? Mm. Ja, ja, ja. Eh, <skratt> är det det är det är inte lokal då, eller va? Nej. <skratt> <laughs> alltså ja, visst vet jag, som vi grävt hittar en stilla vatten. Det det är nog det här kanske. Ja. Ademar. Stilla vatten, det måste vara eh, eh för att säga på franska. Åh. Elde, eldjetel. Nej, det ingen, nej, för det är, det är, det börjar så säger jag, när jag går ut där för. Eh, <laughs> uh, sen har vi en smoothie. Uh. Vad är det? eh man skulle kunna säga att det är någon slags nyttig milkshake en bärdryck. Ja, det var det som han drack författaren, Shakespeare. <här> <här> ja, det var ja ja. Sen har vi Smakigs päron. Då har det då har du redan vitsat om vad päron. Ja, ja. Ja. Marie Stads öl. Ja, det har vi hade någonting med fotboll att göra var de fick en heel back. <här> Det är väl alternativt man kan köpa här i caféet så där. Sen har vi Norlands guld och locksom. Ja, guld är ju eh, det är 18 karat på det. Ja. Och lock. Sen har vi briska. Nej, nej, men det det är också det är också det är också i, i, i jag vet inte om Östersund tillhör eh, norra men det det är ju alltså mer norr om kungre vi i norrland, norrland fyuterborga men jag tänker det att då måste det vara Eh du måste du måste man kunna dricka det jämnt. Ja, <laughs> så har vi briska päron cider. Ja, det har såna cider ja. Eh <laughs> uh, husets vin är uh, rött och vitt vin. Ja, det måste det måste ju vara det har vi med eh uh, vitt vit vin och det är väl det som är vitt sen va? <laughs> uh, uh, uh. Eller eller <laughs> är det är det intresserar Rom är eh vi har Österrikes sydstrad vin eller är det Italiens Rom? Ja det är mycket dryckevitsar. Ja, vi ja. vi har faktiskt ett specialerbjudande också att man kan få champagne ikväll. Ja, ja. Ja men då då eh jag har då, då, då heter man då Agne och är mästare så blir det champagne va? Men jag kommer få välja champagne. Vad väljer du för dryck och för drycka här på? Jag jag fanns, jag, jag jag ehm och så har vi vad har det har alla man som fanns. Jag jag jag tar en vaniljmjölk då. Vaniljmjölk så det fanns ju mjölk till kaffet eh, innan så eh, ja. jag väntar med det, det går nog att fixa ett glas mjölk. Ja också. ja ja ja. ja. Eller ja, du kan man, kan du vetts så mjölk va? <skratt> jo. Hallå <skratt> kort. Ja, för att det här är ju kortligt tänkt i för mig så jag har inte jag har inte tänkt på det men ja. ja. Jo men mjölk, vet ni, vet ni, hur, vet, ni ser, vet ni vet ni vet ni massa vet ni vet ni varför det heter ekomjölk? Och det kommer från eko. <skratt> det står eko i mejpar. Ja nu sett det va. <skratt> Eh okay. uh, men då får vi börja med... men jag men jag ska, jag, ska, jag ska köpa film jag ska köpa en film jag ska typ fokus och så sa, så, sa, eh, så så eh stod en dam bredvid mig så du eh eh du, du och jag, jag jag jag går hem och dricker ensam så jag ja titta på mig jag hur såra jo jo man kan få fängelse för filmdining så där <laughs> Jag <laughs> gjorde den första arkivsamtalshistorien som någonsin har gått utanför har valt en annan dryck som inte står med på listan. Ja, det men det fanns ju tydligen mjölk också så att det får du gärna ta. Jag tar själv champagne. Oj, där kommer det. Ja, ja. Champagne. Ja, ja. Nej men snälla jo det det är inte fransk kampanj. Det måste det den den är, den är från Spanien igen. Du vet. Från Spanien. Ja, ja. För radiolyssnaren kan vi säga att det kommer in i en sorts hink en spann. Ja. Ja, är det ja, kärt? Ja. Vi får se om det, om det kommer spruta ut en korg närmast. Men... Och där är ett glas mjölk till. Inte igen. Du vill inte ha lite kampanj där? Jag väntar lite här. Ja. Jag kan prata också. Ja. Ja. ja. Ja, ja vad du visste. Eh. eh Okej, okay, ja, jag jag jag vill inte jag vill inte ha mjölk heller. <laughs> nej. <laughs> ja, han äh, hällde upp mjölken. Nu nu ja, nu känner du ibland att att det är en tvångsmässig beteende, ditt ordvitsande. Nej, de kommer alltid fram och fråga det som är så jävligt roligt kan nästan gått att svara. Just det som är så roligt kan ju inte kan ju inte i kommer för för folk till mig. Jo, en rolig grej, det hände mig på på eh borta vid vall här där. Det finns en idrottspresser på som vallarna. Och då var det ändå kom det två. Det stod det två poliser utanför där och så sa jag så här till dem så här: "Ska du med på ska ni gå med polis i berg?" sa jag till dem va. Och, och då säger det, säger en polis som jag alla träffar för så så Är det du som är så rolig i radio? Ja, så. Oh! Oj oj oj oj. Ja, där sprutar den. Champagne i påhållningen. <laughs> <laughs> ja, och du säger jag säger. Du säger jag säger till du säger han säger här, är det du som är så rolig då? Jag känner igen din på röst, så folk känner igen mig på röst. Jag, jag är mer radio nästan vad jag idag i, i lokalradio, vet du, för ja, tillfället. I vilket program? P4 i Göteborg för att jag jag okay. om de säger någonting så hakar jag på det och så, och så ringer jag in till dem och så kommer det att svelas upp efter en liten stund. Det är ganska mm. roligt. Så att när vi pratade om kärnkraften mm. så sa jag, jag får inte vara med här för jag är radioaktiv. <laughs> <laughs> mm. Men så sa jag, då, då får jag gå hem och hämta en, det hade jag med mig en CD-skiva. Så frågade jag, är, är det din skiva jag kan se? Det sa jag. Tog <laughs> <laughs> du att du skulle kunna sluta ordvitsa om du vill? Alltså... Ifall har du försökt någon ja, gång att 1.4 här 4 ni gå hem då kommer du sluta. Ja, ligga Ja, alltså eller vitsan. Så <laughs> den jag ska där. Jag kommer, du ger mig vits. <laughs> men hur började det här med ditt äh, vitsande? Ja, det var det Det var väl när jag var när jag var tre, fy, kan vara 4, 5 år, var det, ah, var det första gången jag sa någonting. Det var det att att eh äh, de pratar om Oprah Carter men hemma ja, mm. och då tänkte jag Carmen får man ju inte förbisä i så va. <laughs> det, när du var 3, 4 år. Ja. <laughs> ja. Kundrösen <laughs> var det, <laughs> det förbisä. <laughs> ja, han hade, det är förbisä så. Jag och så säger jag så här att du säger att du har någon så här säger att mamma <laughs> säger att alltså fönster Carmen sa jag. Det var första Carmen jag hittade, fönster Carmen hemma. Ehm. <laughs> mm. När så täckte jag det för att göra ett utavdrag. Alltså det är sant nu du fattar. Det, detta är, jag ljuger aldrig. <laughs> jag är ingen politiker. <laughs> Okej. Okay, ja. Men alltså jag helt hade talat som minns jag lite en av mina första ordvitsar kom på var just när min pappa kollade på karma på TV alltså ja. den Oprah och jag kunde koppla det till fönsterkarma så det är någon som kallade lagt hängande för det där du. Vad sa du? Vad det vad det, var det med, menar? Nej, jag menade när jag var liten. Jag minns att jag själv ordvitsar om Carmen när jag var väldigt liten. Alltså eh dubbelbetydelse på Carmen ja. som i Carmen. Det sägde vi har haft kontakt innan jag kom hit. <laughs> <laughs> ja. Ja. ja. Men eh uh... Men vad har du jobbat med i livet för förutom det kan inte leva på mm. odds bits av att i så här. Nej det är inga billiga bits av det så. Jag <laughs> känner. Nej det är ju så att jag arbetade på kontor i 46 år. Mm. Ja och det var inte var inte så roligt i för sig men så blev jag fascinerad och så och så till, så när jag fyllde 70 år så fick jag en flaska whisky som hette Nej jag har en god vän som fyllde 70 år. Apropå dryck så gav jag honom genom postsystembordaget och köpte en flaska whisky till honom och så hann man och stora in den i papper och snör och så titta så tittar han på den det var en stor mottagning när det 70-talet var mycket bra en tid. Detta var 1970. Han var född 00 den här mannen. Och och och och då sa jag att jag har någon så här att att han under varför varför fick du en flaska whisky? Varför fick du en flaska whisky av dig? Jo sa jag. Om du om du läser på etiketten så var det 69. Ah, du har varit 69. Okej. Och den är faktiskt sann. Ja. ja. Men eh uh, jag känner ändå så här nu när jag, när jag försöker ta reda på lite om mitt liv uh, uh, uh. så blir det rätt snårigt för att man kommer in på en ordvits sedospår. För ja, det <laughs> snabbt när det, det, det uppmuntrar är för sig ja, det har det det. Sedosparns jag... högsatte. Men jag är ändå intresserad av liksom lite vad var det för kontor du jobbade på? Vad var det för uh... det var Järnustål egentligen? Ja, mm. uh, och och och uh... Jag säger bara att du vill dra någon vits om jag. Nej, nej, det alltså. var det var inga roliga. År. <laughs> nej, nej, jag har glömt. Men men eh jag var där 46 år och var borta en dag var det va? Oj, var det bara var, var det bara bort en dag från jobbet i 46 år? Ja. Hur är, kommer det sig? Är det varit två? En dag kommer för sent också. <laughs> ja, nej, det är sant, faktiskt sant det fan. Är, är, är det sant men blev du aldrig sjö? Nej, nej, nej, nej, nej. Har du aldrig varit förskylld? Nej, nej, det d tycker jag näskaffe vi tror. Nålot som eh äh, var om någon har sett den här superhjältefilmen med där det är en det som vad heter den Unbreakable är det någon som sett den? Det där vad vad är det nu för skadis? Äh, ja men det är det i alla fall det, det är en som kommer på att han är superhjälte när äh, de, de kommer på att han aldrig har varit sjuk. Nej, nej. Så visst är så att han är osårbar. Ja. Eh äh, men äh, det, det är nog jag också. Det kan för det. Alltså jag har aldrig träffat någon som all, har, har du aldrig varit sjuk i hela ditt liv? Jo, jag har lov på barnsjukhuset en gång på ja. 946. Okej. Okay. Ja. För vad? Ja, det minns jag minns ju inte. <laughs> nej. Men så du har inte varit sjuk i hela ditt vuxna liv aldrig. Nej, uppsjuk? nej, nej, nej. Det det tycker jag nästan är mer imponerande än att uh, du har vunnit Oddvitz. Ja, men kan så... kan man, man kommunicera, det så är det inte så viktigt. Nej, nej, nej, nej, det är någon slags superkraft är det är ju. Ja. <laughs> det nu har jag satt sig på huvudet på mig så att nu har jag nu har jag nu har jag nu, har jag, nu är styrkan här istället för att du får i armar och benen. Där. Men ja. så sagt för ja. av ja, men men har du liksom känt att ditt ordvitsande någon gång har kommit i vägen socialt för dig? Nej, nej. Nej, för att jag, för att jag alltså efter de här åren, efter jag vann de här tävlingarna så mm. har liksom allting allting som uh, rullar på. Jag har varit mycket jag jag har fått så många vänner och folk uh, folk stannar upp och folk går förbi mig och får och är det hand den är rolig ju och så en fä som polisen eller vad det var så där vad villar sig lite det är lite festigt det att och och så att att man som Göteborgare vad det var är det som liksom står stort också det var lite roligt ja mm. och så är det nej nej de det var här var ju med tiningar här var först jag ser en GF var med också vet du men det har ju sina sidor så att säga om i tidningen. Du är ja. faktiskt inte den äldsta gästen som varit med i arkivsamtal. Känner du till Karl Axel Björnbärg? Ja i det eh han är en 80 nu med, jag tror 82-årig komiker eller 81 var han nog senast han var med i arkivsamtal. Ja, ja men ja. Äh, vet nej. vem det? Är? Nej. Nej, han han håller till mest i Stockholm. Eh äh, men han är stand up komiker eh uh, han uh. var ett gäst i arkivsamtal också. Det uh. var väldigt uppskattat inslag när han uh, beskrev sina matvanor i uh, uh. i podcastern. Uh. Uh. Uh. Uh. Uh, nu nu satte ni satte ju honom fram i stol till mig, det är ju ingen stand up. Nej. Sit down komiker. Vad du själv för uh, var, om om vad äter du själv till vardags för mat? Eh, uh, husmanskost. Husmanskost. Uh. Uh. Uh. Uh. Ja, ja. Nej jag jag tycker det, det är så svårt det här när man är ensam. Jag är ju Jag är ju, jag är inte gift. Jag nämner makalös olyckan när man ogifts va. Jag har friat två gånger i mitt liv ordet var första och sista hon stack. Nej, men men så drar du ordvitsar under friandet alltså. Ja, jag var ju friare friare då vet du. <skratt> Nej men det här med mat det är, väl, det är inte rätt när man är ensam och ska så jag går ut, jag äter ofta på fokus här borta. Det är nog sant att vi fokuserar. Vilka ja. fokus? Ja, det är min stamkon, min stamkun. jag är stam, jag är där alltså va? Mm. Så nej, jag är inte där ibland så tänker jag ska vi ringa hem till Anders och fråga om du har hämtat honom någonting vad det är ganska snällt så jag, ja. ja. Ja. Men ungefär som här sitter ju också i fokuset. <laughs> ja, jag sa du du fick ju in det finns ämna en presidenten för seriakademin Sture Hägerfors. Ja. Han är även skämttecknare. I vilken tidning är det? Göteborgs Posten. Göteborgs Posten och där nu uh, hade med en perm visst upp uh, ja. att det har varit uh, tipsar eller fickat in skämt till uh, ja, ja. manusförslag ha, till han, han han är ju han är ju AI här på Svenska mässan också i GIPIs monter mm. ja. Jo, det är lite roligt för det har jag varit med 187 gånger tror jag var. Så... 187 gånger det har varit en applåd tycker jag. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nej men det var om om, om det hände något och den färg som när ringer in till radion och då kan man sicke inte styre högt förstå. Han i min han sa till mig en gång att han gav med den finaste betygen ute bara kan få han sa du är en du är en värdig arvtagare till Aron Jonsson. Men vad han Jonas som var den han som mm. Oscar den Andres hovpoet alltså som som sa det blixtrade in i Oscar den Andre va <laughs> det, det var fel jag alltså och så sa han, det du är värd du är fintast antibiotik man kan få Man kan bli årets kört borgare man kan bli få en spåvarukare men att få kalla Orioner så det tycker jag är ännu större har man mm. det att hon inte dom vet vem man är hon Jonasson Nej jag fick Nej vad det jag fick där Men det är stolt i alla fall Ja ja men så att du hade skämtat lite om bokmässan och svenska mässan där är vad det GP vet ja eh P sätter skämteckningsveten Ja på skrifter och det det sista sidan på det det på del 3 i GP Nu är jag reklam för GP så var gratis information lätt nu tycker inte jag borde få det Ja då Ja God morgon, god morgon eh henne Görne. Vad vad ska Görne säga? Nej, men nej, nej. <skratt> <skratt> nej men det är lite, nej men eh, och jag har haft, jag har haft med rätt många eh jag tänkte på bokmässan. ]Yeah. Eh, eh var letar alla bokförläggare efter i ord man förlagt sina böcker. <skratt> <skratt> <skratt> men, ja, då hade någonting om också med att svenska mässan skulle bygga ut. Ja. Svenska mässan skulle bygga ut den var för, för litet här det så hade nog då hamnar då hamnar Svenska mässan i fokus. <laughs> det då de, de skulle ta en del av fokushuset också för så över överdelen ja ja så. Ja. Det ja. har en väl en den, den som är mest liksom är intressant det var den när när den skulle ha en sån här stor frisyrbien på Skandinavium. Eh den vad det gick att göra där och så ja. Och så var det så att det kom en ja, när mina PS, en ja, det var i början då min karriär var. En av mina PS tekniker. Ja, tekniker. Och det sa så hade att ett eh, kan en sån tävling hållas permanent. Ja, det vill på i många den lockar. Det tycker jag. <laughs> det tycker jag. Ja. Och så var det, en, jag kan ta en tid nu ändå här. Eh, eh det var jag eh 1993 fick eh, fick eh ifv de clerk och nelson mandela frispriset. Och du sa så här att i år får man dela frispriset. Alltså och är det två stycken som får frispriset och en heter Mandela. Det kan väl ju inte vara jag får man inte missa alltså det var det är nästa när fängelse på det. Så kallat laghängande frukt. Ja, har du, har du hört uttrycket någon gång? Ja, men det är så här väldigt rått. Jo, dela, ja, ja, ja. Jag och fumardie i Afrika, ja, gör. Ja. Du har några vitsar med med här också. Ja. Ja. Ska vi vill du vill du är du jättesög om bra vitsar. Jag försöker ändå liksom för dig att berätta lite om ditt liv och ja, så där. Tycker du dig att så där? Mitt liv intervjuandet. Ja, ja, nej det det, det okej, okay, jag är ju väldigt mycket försedd och spår, men jag tycker ändå att uh, jag får inte uh, några direkta svar. Det är väldigt roligt att du drar ordvitsar liksom. Ja. Ja. ja. Men, men, vad vad vill du ha mig reda på? Eh, ja men berätta om men äh, låt oss vandra oss igenom en vanlig dag i ditt liv liksom från ja. att du stiger upp till att du går och lägger dig till exempel. Vad vad gör de dagarna? Jo, då är äh, det var en bra fråga. Ja. Va? Ja. Vad äter du till frukost? Jag vill veta såna saker. Jo, det det det, det heter oboj. Oh så <laughs> det varte en normal. Det är så så klar, så klar dricker du det, det, det, det, det, choklad, vet jag. Ja, ja, ja. Eh, läsade jag finns gamla O oh boy, o oh boy. Nej. <laughs> Men vadå, du dricker ett glas o boy till frukost? Ja, det är att, det det tandläkarna säger oh, o oh, boy, o oh, boy, o boy. Nej. Ja, nej, nej. Nej. nej. nej. nej. nej. nej. Har <laughs> <här> <här> du märkt någon gång att folk blir provocerade av ordvitsar, att folk blir, "Aj då, ni kan de bli för jag, det kan vara så att jag står vart det ser om jag står vid fokus där vart det jag brukar vara det och äta eller äta, handla där så står jag och pratar med en man då så först så tittar han på klockan och säger du jag ska träffa min fruan två minuter och henne får jag inte missa nej så här hon har sällan sett maken säger jag <laughs> <laughs> Ja när de här, är där Ja nej men det blir så att då, då, då vet man när man pratat för länge med de här människorna vad är det bilen går utan två minuter Nej ja ja. ja. Då, då är det är kört det här så. Då får man bara får man ta tag i någon annan sak. Det tar 2 minuter att komma in, det tar 3 timmar att komma ut ifrån. Det är bra bra kund tycker jag. Bra kund du då. Ja. Ni tappade konceptet. Oh, ja ja. Vad gillar du själv för slags humor alltså? Gillar du ordvitsar mest eller liksom? Ja, är det? Det, det är ju det. Ja det, det, är det ja, är ja, det är det. Det är det som jag det är det som jag är OK för mig. Vad är du för förebild eller innan? Nej, jag har inga jag inte nöinga det det var det ett rör på, ner från på, på, på gud av instammer på vi <laughs> det har vi det har hästuttag. Hästuttag ja, ja ja ja det då då men det är ju de skjut mm. det alltså. Det då inte men ja. Men vi kommer inte så långt äh, när vi skulle vandra oss igenom din dag. <laughs> nej första första nej. Och boy dricker du enbart då boy till frukost? Nej ett smörgås och så ost och så är filmjölk också. Okej. Okay. Ja ja ja. Så en stad i frukost filmjölk och macka. Ja ja. Ibland så är ett kokteg också. Man. Ja. ja, ja. <laughs> jag ser att du har något på gång där på. <laughs> Jon, hjälp mig va. Vad han går vem det sitter. Jaha, ja. Ja, ja. Ja, mm. eh, eh ja, nu alltså så är eh, jag går upp, jag vaknade här 6 ungefär 6. Ja, 6. Ja, 10. Jag läser in honom den och Och så ser jag min MAP. Nej, det var inte, det lägger ner tidningen. Nej, alltså det läser jag sportsidorna och så läser jag nyheterna och så familjesidorna och hela den väggen typ. Ja, ja. Och nyheterna var som helt. Sen så är klockan 11 ungefär när jag liksom blir gjort mig vacker och så är va tar en tidrätt så nu. Ehm um, och då um, och då så går jag ut och sätter mig på min cykel och så cyklar jag runt kvar runt i Örgryte, är runt i liksom kan cykla upp till Delsjön eller istället motionera till gärna. Hur gammal är du fast? Nej, tror inte vi har tagit upp det. Nej, jag är född den 28 september, alltså på söndag 1941, alltså jag är jag 73 år. Ah, ja, drätts förskott. Jag kommer på söndag, då får ni hylla mig. <laughs> ja, ja, ja, jag är 73 år är jag faktiskt. Ehm. Så ja, ja. cyklar du runt. Jag cyklar inte. Så ser så jag är hungrig fram mot fram mot halv 12 och sen, sen fokus tittar jag på det. Det verkar åt väldigt nära hållande med ja, ja, fokus. Är det så är det kan ändå också att jag cyklar upp till eh, tennishallen eh, uppe eh, uppe uppe det uppe eh, det det är så är det för det GTK. Mm. Ja, de måste gå. Nu har jag gå på bägge ställen och det kostar 79 kr ungefär. Ja, det, var mm. romer, vet du. Ja, det, det är rå med det. Ja. Ja, men men på helgerna är jag alltid hemma för då har de stängt där och så stängte uppe så det får ingen mat. Men jag bor 200 meter från min syster så hon ringer och säger du är hungrig och så jag så kommer jag. Vad är hon då? Ja, hon gillar din syserra ordvitsar. Ja, jag är ja, hon kanske är här idag. Jag väntar. Är, är sysärran här idag så nej. applådera. Nej, hon var inte. Nej nej nej. nej. <laughs> då borde du väl ha träffat henne innan. Ja ja ja. ja. När de frågade efter lunch, så är du mätt? Mm. Ja, är nåt till två, säger jag. Så roligt. Ja. Ja? Ehm, ja. ja. um, ehm berätta lite om uh, hur går det här tävlingen till? Hur gick det till när du vann <skratt> Oddvids SM alltså så jag har jag hört lite vi har hört lite rykten om liksom hur tävlingen går till, men man får man får titta på fotorna av grejer. Ja, det är det är liksom det är så att ja så åtta det är det åtta stycken som kommer då. Det är, som vi ser i finalen då i i Stockholm eller nu i Malmö för, i i mars må jag. Och så och så är det då de åtta styckena som ställer upp. Du får alltså du får så 2 minuter på dig och berätta en 15 till 20 vittisar som du häsa skrivit själv. Och, och och så är det ju publiken som är jury. Och det tarar med de utan fyra bästa av de här åtta. Och det får bara 2 minuter på dig. Hej Gunnar. Hej. Schack det att oss sitter nu. Vem man gunnar? Är Gunnar. <laughs> är gunnar. Gu vem är det? <laughs> Hans <sa> så. <laughs> ja, är det en kompis eller en Ja, vi, vi kan säga att vi är kamrater. Ah. <laughs> ja. Kommunistiska partiet. Nej, nej. Nej, förstå. Nej, och så och så. <laughs> jo, ni <det> har <laughs> kommunister. Det var det var damer som som skulle rösta. Jag röstade på kommunisterna. Varför det? Sade den gudet mig. Jo, i vår församling hade vi så bra kommunister. <skratt> <skratt> kommunister? Jag vet inte ens vad det är. Ja, <skratt> är det någon slags... Ja, kyr kyrko. kyrkohärdare. Ja, det var det som var så rot. Okay. <skratt> <skratt> ja, jag har ju hört ordet kommunister innan. Ja, ja, ja, ja. Nej, men och så var det så. Ja. Den här tävlingen går till så här. Ja. Då är det alltså de här åtta och återst läs så blir det fyra stycken kvar och de fyra eh blir tydsikt då så att eh, då är det alltså eh, ettan möter fyran tvåan möter trean nere med och då kommer du upp på ett podium och du har får du stå med ryggen mot publiken en mikrofon i handen och så kommer du upp en bild det ser folk kan vara en interiör i Renne det kan vara en verkstad det är ett kök ett badrum eller något inte Och det ska fokusera en detalj i den här bilden och sänna ett vittigt om det. Och du får ungefär 10 sekunder på dig. För sen är det hans tur, han som har tävlat emot ska också ska också eh, eh, eh se något i en har har har fått att säga samma som jag har sagt utan han han måste ha en annan vis. Och det är så att den här Jörry eh antingen nittel bu eller hurra och i det två bu så åker man ut. Okej. Okay. Det är det nog så här. Och det var så 10 sekunder på det ungefär. Det är ganska lång tid 10 sekunder funkte. Och så sen de de var en ettan då då ettan och tvåa möts då i en final. Och den är nu värre för det är en då är det en en bild. Det kommer upp ett bildschema på ett bildband. Och då då är det en bild som ska som här ska se någonting om. Och så kommer nästa bild så ska jag se någonting om. Och det det är så och det då gäller, då gäller, då gäller det det var snabbare så. Och och det och det tajt det kom upp det kom upp en tennisask på en bild och det sa jag tänker ju varje match va. <laughs> <laughs> ja, men, <laughs> sa, ja. Det är så. Ja. Men och sen så i dock så är det, också, det är som en faktiskt så en tennismatch du server och så ska han svara så och så är det fram och tillbaka och och du kan hålla på i fan 5 6 minuter innan innan innan sen sist du säger någonting fel eller det dröjer för lång tid innan han säger sin vits då blir det böh. Jag har ja, en böra bara ja, ja. när det man inte kommer på ja, ja. något. Ja, är det en dålig vits eller så. Nej, det är en dålig vits. Ja, så är det. Och så sen så säger Jag men Anders Nilsson var ju, oj vad så thank you very much. Var en bra vits stund på täcket. Jag tänkte det matchar jag. Ja. ja, mm. ja. ja. <laughs> eller det var en brödvits och så sa ju du gäst eller jobbar du på Sickte förvänta. <laughs> Har du har du lust att läsa några av dina personliga favoriter ordvitsar? Ja, hur långt vill jag på mig? Ja, alltså jag jag kommer kanske få bryta in och kommentera lite ibland. Eller ja. så bara eller så bara låta ordvitsarna tala för sig själva. Ja, det kan man väl också ja. göra. Ja. In i i något som inte ser av idrott här, Gunnar Larsson. Ja, jag är ju ja. inte idrottsintresserad, nej, nej, nej. men du sa att det var ditt favoritämne ja, så jag kommer ja, inte ja. tvinga dig att hoppa ja. över dem. Nej, jag bara det har några stycken här som jag hade i Eh det är svårt att hitta ingången på Gamla Ullevi. Nej, men utgången kan vara ovis. Eh, hur får man lugn på läktarna? Måste ta bort en bråkdel. <skratt> <skratt> vad sa italienaren som blev bittin av Suarez? Uruguay, ay ay ay. Ni minns väl <vad> han som det har nu. Varför har Slartans ont i foten ibland? Jo, sen han kom på frimärken riskerar han att bli stämplad. Ja. Hur ser man att det är ett hur ser man att det är fotbollsskor? Jo, de har så fina inlägg. Vi ska ta en annan en annan del av världen här. Veder vedervitsar. Tycker du om blåsten? Nej, jag är inte direkt stormförkylst. Det är skönt att bo i en stad när det blåser så mycket i byarna. SMHI har förbjudit starkurl i fjällen. Jag har dem har gått ut med en klass 3 varning. <skratt> <skratt> eh var i Göteborg är det minst halt mellan Saltholmen och Sandarna. Ja. <skratt> Afför på det är ofridåkna åt det är inte aktuellt idag men det är lätt att komma efter om det inte är bra förre. Jag hänger inte med på den. Nej. <skratt> men man måste säga att en en ja. av de störnaste arkivsamtal där kan sitta och dricka champagne och lyssna på en ordvitsar som bara maler på. Ja, ja, ja. Det är självgodande. Ja hörde hörde du inte bra ska du bli bra på örat. <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> ja, ja, ju juvitsar. <skratt> Jörvits är väldigt tacksam också. Vad är Jörvits så? Ja, ja, det är... ja. hur får man, hur får man in en hund i de tullen via tullfri? Bitschunden. Nej, den sticks. Har ja, du ju lärt en spets. Kan din hund räkna? Ja, med matte. Ja. Vad kallas en gammal hunddam? Antik. I somnas var det en kobra som bet ett man i Göteborg inte i Göteborg det var i armen menar jag. men jag menar så var det så att... var det en stor kobra ja enorm. Ja. Har de musik på obu? Ja, man kan spela på hästar. Traf trafikvarning. Det står en älg i väg rinner. Vänta, nej, nej, ja, måste tänka lite på den. Dra, ta den igen. Trafikvarning, det står en älg vid väg renen. Ah. Ja. Renen. Ja. <skratt> hänger ni med på? Det? Ja. Fast det går inte riktigt ihop. Nej, jo. Det ja. står en älg vid väg renen. Ja, re väggrinden där är eh, Ja, det kan okay. inte. Men, vägkant, ja. men och... du att det står en älg bredvid en ren. Ja. Nej, nej, det står en älg vid vägen. Ja. Det blir en väg ren. Hänger ni med? Hänger ni med? Nå någon som hänger med? alla alla alla enligt det ingen är det med. Who who kommer? Hur kan älgjägarna ha ledigt så här år? Jo de skjuter på sin semester. <skratt> Mycket träffande ja. <skratt> <skratt> hur hur kommer det? Hur får man tag på en elefant via snabel då? Ah, er tror inte du vet hur ett att täcken fungerar? Jo, jo, det är det, ja. Ja, men man får inte ta ihop någon via att täcknet. Nej, det är snabbare, var mycket roligare. Ja. Ja. För... Ja. Ska du med ut och fiska när jag tål inte drag? Har ni en bok med sen kommer jag här. Har... Har ni någon bok om omogna äpplen? Ja, kart kartbok. Varför tar du med din baby när du ska ut och fiska? Jo han får alltid napp. Hur får man hem ditt avaplot utan att säga någonting? <hör> Hur får man hem sina lingon? Man måste ha bärhjälp. <hör> ja, ja. Man måste vara försiktig när man plockar svamp. Ja, man får inte ta några risker. Det är en svamp för jag smälter inte ja, ja, har kanon. Ja, ja. Är du mästare på svär? Är du mästare på svamp? Ja, jag är champion. Good. Good. Innan så minns jag golf då. Det är väldigt Jag ut... älskar golfskämt, ja, ja, men jag är inte ja, sådär ja, golfs. Ja, ja. Eh, ja, jag ska ja. Vad har en golfspelare på överkroppen? T-shirt. <gördor> är din tandläkare bra i golf? Ja, han hittar det 18:e hål. Hade du kunna ta sex bäret också? Ja. Varför? Varför fick du inte spela golf för din hudläkare när han sa jag fick bara utslag? Okej. Okay. Vilket djur trivs bäst på en golfbana? Igelkotten. Igel. Igel är något. Vilken bil passar bäst för en golfspelare? Cadillac katt det jag som då då vagnade lite. Det finns en bild som heter golf också. Ja, ja, ja, ja, ja. <här> <här> <här> det tycker inte den passar bättre. Nej. Då då tar det nästa år när jag kommer hit. Jag, jag får komma tillbaka för bättre va. <här> ja, ja. ja. Okej. Okay. Ni kommer ta. <här> ja. Eh. <här> vi är i vårt vi bor ju i Göteborg här av er. Vi bor ju här. Applådera. Det då? är audiovist ja. audielt Jag tänkte på det. Om man bor i Örgryte är det letat få skårkort. Skår är en del i Örgryte alltså. Och vad är skårkort? Skår är något det är man får tillstånd att spela på barnen va. Ah, ja, ja. grön kort. Ja, ja, ja, ja, ja. Eller ja. får röd kort på utvist, vet du. <laughs> <laughs> Älska killen i röd caps reaktion längs fram. Det är, väl, <laughs> det är väldigt mycket blandade känslor. <laughs> Fattar du vad det betyder? Ja bra. Ja. ja. Va? Det var roligt att höra. Ja. Kan få det i skriftligt. Ja. Är ni någon som vill ha tandläkare då? Nej, ja, men jag har nog en tandläkare vid så här. Tog det lång tid hos tandläkaren? Ja, det blev utdraget. Jag var nenda som skatte högt att ända. Ja, ja, ja, ja, ja. De mobila tandläkarna kan rycka ut direkt. De här de mobila tandläkarna är ute varje. Ja. Oh, Okej. Okay. Blev det, det dyrt? Blev det dyt för det hos tandläkaren. Jag här fick lägga på en krona. <laughs> och då var någon så kommenterade en viss så, så, så det var med PC en gång. Så sa han där, en krona är inte mycket. Nej, men går till tandläkaren och och och och, och byta ut en tand det kostar 1100 spänn alltså. Ja, så så att det är dyt om, om om man lägger på en krona. Ja. Ja. <laughs> Skamma någon egen brygga får man skävliga till. Den tekniken verkade också han verkade ha mycket blandade känslor där också. Hör du spelat in allting eller? Det? det blir billigt, det blir billigare och tandläkaren vad jag trodde jag fick nämen göra rot av drag. Jaha, ska vi ta några till det var till gry. Ja, jag är så trött nät. Man tröttnar aldrig på Odvitz. Nej. Eh, varför använder du monokel? Jag tål bara ett glas. Eh. Jag ska byr få köpa ett träd. Är du stamkund? <laughs> Dör, nu kommer det jutte var. Dör, jag ska Dör, jag ska resa till Paris och ja, en sen då. Alltså Floden sen. Ja, en sen. Vad är dag vad är dagens huvudrätt? Pannbiff. <skratt> Blev du mätt efter lunchen? Ja, 182. Högre, 183. <skratt> ja. Det det där tillägget högre än 83. Vill du förklara? Jag höger 182, högre än 182 blir 183. <skratt> högre än högre. Högre. Men vad är då här? Var, vad vad varför högre? Jo. Dr du mätt? Dr du mätt efter lunchen? Jag är 182. Högre 183. Jag har en personen som ja. får svaret hör inte vad den här personen säger Nej. så att jag säger högre kan ja, du tala ja, högre? Ja, 183. 183. Ja okej. Okay. Han gick igen. <laughs> ja, ja. Men högre, det var ändå ett sidospår. Vi köttete. Hur länge har du varit senior? Jo, senior. En ordvits av en rappare organism 12 vad har ja, ja, ja. dragit till låten organism. Ja. <skratt> han han han sa det att jag jag sa det att jag är ju eh jag är ganska långsam av han är ju rappare <skratt> <skratt> på riktigt alltså. Stämmer inte? <skratt> jo, ja, jag <är> rappar. <skratt> ja. Eh liksom en fås på vissa gunnar. Hör fot hör fotboll och politik iho. Ja, jag hörde sentin har gått back. Vem var nu en Gunna? Du känner aldrig till det. Gunna är det han sa tror jag. Ja, men det är han. Det har så stå där, men var är... är ni gamla kompisar ja. kan du berätta lite om ja. hur ni lärde känna varandra i IFK Göteborg? Säger bara. Göte... Ni är fans av ja. IFK Göteborg. Ja. ja, ja. Du har varit Gunna har varit ordförande för den här mannen. IFK för IFK Ah, du är du medlem i IFK Göteborg och du ordförande för IFK Göteborg? Och du var där? Du ja, ja, ja. Det kunde ni ju kan få sagt. Jag jag men när jag, när jag ser Gunnar Larsson så ja. blir jag mållös. Gunnar jag vet inte om du är. Han är, han är när man, Ja. Han är, är inte speciell när man hade du inte speciell är ja, du är du också speciell på på, ett på ett positivt sätt. Så, ja. ja. Ja. Ja. Vi ska se om vi är fler här. Jag eh på vilket sätt är Gunnar speciell förresten? Nej han har varit ordförande i IFK Stockholm och han var med och vann 82 när IFK stod Hamborg med 3-0. Han var inte med och spela men han var ansatt på Eh uh, han satt på läktaren ja, när ja. de vann. Ja, tre, det är ju som jag har någon speciell tränare på handen mot handen. Ja. <laughs> ja men, det är, du undviker frågan. Nej, men det säger som det är. <laughs> ni vet, ni vet efter för Hamburg, ni vet, det var var praktikanter på McDonald's kallar sig. Nybörgare. <laughs> ja, ja. Centerpartiet bredde ut sig i höstas. Ja, det var löv överallt. <laughs> Annylu alltså. Ja, men men på ja ja. Okej. Okay. Ja, gott. Ja. För maskojom kyrkan. Ja. Man får inte skära med änglarna, det vet jag, men kyrka. Änglar tänker du på? Ja, det får du inte vara. <laughs> Nej. Eh, ja, eh, jag frågade en präst en gång, får man skoja om kyrkan? Ja, Gud har humor, sa hon till mig. Ja, så sa hon det. Jag glömde min penna i kyrkan. Tala med stiftet. <skratt> <skratt> Vet ni att Jesus har gått på Chalmers? Ja, han har gått på både vägg och vatten. <skratt> <Ja>. <skratt> <skratt> Vad tycker du om påsken? Ja, det är samma uppstånd som varje år. <skratt> ja. Eh det var så hårt ut där för kyrkan så de fick kämpa saltaren för att eliminera Karnas land. <laughs> ja. Jag tror nästan vi vi kör live on a high note eller har du för ja, ja, ja. du sa så här, vi har väldigt lite kort tid kvar. Ja. Lite kort tid kvar kan vara en tautologi. Ja ja. Eh men du sa att du vill avsluta med att berätta någonting om din mamma innan Ja, jag måste berätta det. <laughs> det var är det en sann historia. Ja, den är faktiskt sen. Jo det var så att min mamma hon skulle åka hem från hon hade färdtjänst från hon skulle åka från från eh hon var vad var när hon ju när det blev över 90 så skulle hon åka. Jag sa till mamma du får inte köra bil man får inte köra över 90 sa jag till henne men annars så så var det så, så var det en så var det så var det så att hon hade beställt färdtjänst hem från ner ner där sen och så stod hon där utanför e bort den då vill ni ta skulle gå hem till freskorsängen bodde där borta. Och så och så kom då så kom då kommer en stor mörkare fram man fram till mamma och så mm. har du best det färsen så jag sa mamma då, med med rullator och så lite det har det sig nu vart det var nyfiket min mamma. Och så och så sa och frågar mamma och var kommer du ifrån? Iran sa mannen. Och du är redan här som mamma. <laughs> jag med. Inte gäre så, en partisan. Så du har fått humor i moder som jag liksom. Ja, ja, ja. Fömte ja. dina föräldrar mycket? Nej dit. Nej, det var jo jo de var men ja. mer täckt över efter dem. Ja. Ja, ja. Ja, jag tiden bara håller på att rinna ut nu där. Ja. Så framannen också. Pannan hinner ut. <laughs> har ja, förradelystarna så tog Anders med på armen och klappa där. Ja, ja. Det var det var en urinanspänning. Ja, nej. Eller? Ja. ja. Jag, jag tänkte jag jag jag har ju jag tänkte vad klockan är, man är ju ute på bollen, man vet precis. Och och så så min farsa nu har väl en sa när när klockan är i söndag, gör ja, man vill ju inte se kunnarna gå sekund Sek sekund undrar jag Okej okay, okay. <laughs> Ja Ja jag älskar att du själv du du gillar dina vitsar själv väldigt mycket. Ja, det är ingen annan som fattar dem. <laughs> Jo nog gafta ner va ja, ja, ja. nej det är bara det att det det, det är visst det är ett ord betyder två saker det är det som är så här det, det jag gillar det minns du Mr. White Mr. White chans get givet här så får komma ut och träffa nya människor och liksom skoja med dem då de ringer då ringer från förr jag ringer från föreningar så kan du inte komma och vitsa du så ja varför jag jag jag har varit på brandkåren här just det var vi går dra och Och när jag kommer hem från bankkåren på gårdar så skriver jag ett kort till dem. Så nästa dag skriver jag att jag ska bli på att tacka för en trevlig gård. Och på... <här> och då, det så hur en... kontaktar man dig när man vill boka dig till events där du kommer att dra ordvitsar? Ja, gärna. Ja. Okay, hur får man kontakt med dig då? E genom mina sladdbarn. Nej. <här> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, <här> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, ne Nej, det, det var Anders Nilsen, det finns på, ja. Finns Anders på, Nilsen? Nilsen, ja. Det finns på? Ja, det finns på, man kan googla, det finns på, det står katalog, telefonkatalog. Telefonkatalogen, ja. Eller taxisenskatalogen, eller gå in på, eh, googla på, eh, eller hitta.se. Okej, okay, eh, Anders Nilsen, Göteborg. Ja, i Niro upp. kan vi gå. Vet ni vilken filmstjärna som... Hahaha! <laughs> vet, vet ni vilken filmstjärna som vet alla adresser i Göteborg? Robert i Niro. Hahaha! <laughs> Och med de orden så avslutar vi veckans arkivssamtal. Jag heter Simen Hjärnfors. Jag heter Anders Nise. Fullbordat samtal! <skratt> Och göra dem för oss här igen Nu kommer du utlova det personliga snacket Och På Göteborgs temat Eftersom jag var i Göteborg nyligen Så ska jag prata lite om När jag bodde i Göteborg För tio år sedan ungefär Det var 2003-2004 Kommer jag ihåg Då hade jag ganska nyligen Slutat på mitt jobb Som serietidningsredaktör På Egmont serieförlaget Där jag jobbar med Megapyton och är ni och lite andra tidningar det mitt livsenda liksom långvariga riktiga jobb. Eh men dock med då gick jag på a-kassa en period var tecknade serier mest. Eh men sen så var jag med jag var på arbetsförmedlingen och där sa de så här att om jag kunde få en förlängd arbets eh kasseperiod, a-kasseperiod ifall jag gick en amskurs eller kompetensutveckling som de kallade det. Jag fick eh a-kassa eh men den höll på att ta slut liksom. Jag jag var inskriven på eh Arbetsförmedlingens kultur, vilket var tur. Då var det var lite roligare såna kompetensutvecklingar man kunde gå. Eh så jag kollade igenom papperna vilket det fanns så fanns det digitala media för konstnärer eh som jag sakter och och och kom in på eventet i far det var det man hade kanske en garanterad plats vad vet jag. Men i alla fall så var jag tvungen att flytta till Göteborg för gardenkursen. Det fattade jag först inte när jag när jag liksom tackar jag till när kompetensutvecklingen. Men jag fick lite ersättning för resor och alltså resan och och dubbelt boende svär så, så att jag eh det det enda problemet var att jag inte hade någonstans att bo i Göteborg. Jag kände inte så mycket folk på den tiden heller. Det var innan jag var brömd. Så jag men jag kände en kille som vi kan kalla för Molle som jag hade lärt känna i Stockholm eh och han hade nyligen flyttat till Göteborg. Hade man hade träffat en tjej via skungs Morrissey-gruppen så att han flyttat till in till hennes kollektiv i på Hissingen i Göteborg och, och jag visste jag att han, han då så jag ringde till honom och frågade om han hade någonstans att bo. Eh och då så visade det sig att det var en tjej som bodde i kollektivet som just hade skrivit in sig själv på Llylhagens mentalsjukhus. Så jag och han sa att jag kunde ta över hennes rum för en ganska billig peng. Eh så jag flyttade dit. Först så bodde jag hos en kompis där jag blev utslängd på grund av hans att hans flickvän vackra hatade mig. Eh så så då så flyttade jag till det här kollektivet av Molle. Eh hans flickvän som man träffat på skungs Morris i grupp och eh det bodde en nån till där en, en en ung kille i 18-årsåldern också. Men Bara någon dag efter jag hade flyttat in så kom den här tjejen tillbaks från Lillhagens mentalsjukhus. Hon hade bara stuckit så hon tänkte vi hövel ut hennes rum och hon ville ha tillbaka sitt rum. Och jag tyckte synd om henne för att hon var sinnessjuk eller vad det var. Eh och, och hon frågade snällt om hon kunde få tillbaka sitt rum och jag liksom ja, det jag kunde inte riktigt säga nej eh men jag frågade liksom var ska jag bo någonstans. Och då föreslådde han att jag skulle bo i i garderoben. De hade en ganska stor garderob eh som eller stor och stor. Den fick plats med en säng ungefär. Och så var sa om man en typ Morrissey poster på på dörren på insidan och det var en sån lampa som slocknade när man när man stängde dörren. Så det var ganska deppigt och den här den sängen som var där inne det var så här, fjädringen var trasig så det stack upp liksom så ganska hårda metallfjädrar som kändes i, i ryggen. Och jag hade ett problem att sova jag sa så sa jag okej jag jag kan jag kan ta det här uh, rummet så att i den, den sjuksköterskan eh uh, på villkor att du fixar en extra madrass så att jag inte behöver liksom ha ont i ryggen när jag sover. Och så han visste uh, jag jag känner en kille som har en extra madrass så jag jag ska jag ska hämta den. Sen gick det några dagar och hon hämtade inte den här madrassen. Jag sov jävligt dåligt. Jag märkte till och med att om jag hade druckit någon öl innan så sov jag bättre. För då kunde jag liksom styrt med den här hårda fjärdringen. Men till slut så lackade jag. För att hon kom ju aldrig på mig än det var idag. Men hon kom aldrig med den här madrassen. Så till slut så bara... Jag hade som tur var en nyckel till min garderob. Så jag, jag snodde hennes madrass från hennes rum. Och eh, låste in den i garderoben. Sen gick jag till min... Eh, utbildning då på NT-skolan digitala medieförkonstnärer. Och och sen när jag kom hem så då var inte hon kvar längre den här sjukvakarchemen, men hon hade fått någon form av synbryt, berättade de andra. Eh och hon var ju liksom fly förbannad att jag hade låst in hennes madrass. Men det ledde faktiskt till att hon eh, åkte och hämtade rammadrassen till sist eh så att jag kunde sova något bättre. Men eh, mina problem i Göteborg slutade inte där. Det var också så att molle då som hade flyttat in uh, hos tjejjen som också gillade Morrissey. De här träffas via skunk som jag nämnde tidigare. Eh uh, han var otrogen mot henne och uh, Morrissey-fan tjejjen gick igenom hans mobil och avslöjade otroheten och uh, blev jättearg på honom och uh, slog honom i ansiktet uh, i sämmenen om om jag inte om jag har 12 om jag fått rätt information så gick det till så att när han vaknade så blev han liksom lite misshandlad i ansiktet av den här tjejen. Ehm um, så han Molle flyttade ut då till till någon slags jag tror SOSA nåting hjälpte honom med, med att få en uh, tillfällig lägenhet, en tillfälligt boende på någon slags ungkars hotell eller nåting för liksom uh, partner misshandlade personer tror jag tror jag det var och det var ju sin jävla misär allting där då, liksom det var en en uppenbart sjuk sjuk tjej eh någon som slog eh, sin pojke i ansiktet hon var idag inte sjuk sjuk på pappret vad jag vet men jag bodde kvar där hade ingenstans att bo och hon sa eftersom jag hade vetat om Molls otrohet så ville hon att jag skulle flytta också Eh uh, och jag jag visste inte vad skulle jag ha sagt det till henne om hon tyckte att du kunde jag sagt någonting jag kände inte ens henne. Jag kände Molle men jag vill inte lägga mig i det eller brydde mig helt enkelt inte så jätte mycket. Men det var det var rätt jobbigt och på kvar där i den lilla garderoben där lampan släcktes när man stängde dörren och och hur sen folk som inte vill att jag skulle bo där liksom på jag kände jag hade inte så mycket kompisar jag tog bara i Göteborg heller jag hamnar ofta på biblioteket där jag satt och läste serier liksom ensam och jag, ihåg, jag fick verkligen anstränga mig för att fylla helgdagarna. Jag hade ett uh, distansförhållande med en tjej då som som pluggade i Äksjö och uh, men hon hon just under den perioden verkade inte hon vara speciellt intresserad. Vi vi hade varit tillsammans ett tag och jag kom ihåg när jag ringde till henne uh, så jag så svarade hon men hon ringde aldrig upp på eget uh, initiativ. Så jag tänkte så här, jag testar väl så här i fallet i fallet jag slutar ringa kommer vi då liksom komma hon hör av sig någon gång kommer vi fortsätta vara tillsammans så var uttaget. Så jag tänkte okej, okay, jag ringer inte då så på ett par dagar så får hon ringa om hon vill. Men så gick det så här 3-4 dagar och hon ringde inte. Jag började må sämre och sämre liksom och det jag bröt nästan ihop psykiskt där liksom under den perioden när när det gått kanske 5-6 dagar så stod jag inte ut längre utan då ringde jag till henne och frågade eh om um, ja men är det slut nu liksom du hör ju inte av dig och hon var bara nej nej jag har min polare var på på besök vi har haft det kul och sen nej jag, jag, det blev inte av helt enkelt ett ring då jag visste att du skulle vara sur för att jag inte hade ringt på några dagar så här. men då ja jag visste inte det, jag gjorde slut med henne sen eftertag eh det var ju, hon var ju det var det var ju flera problem i vårt förhållande det var ju inte bara det att hon inte höra av sig. Men uh, ja, det var det var en, en riktigt jävla jobbig period som var i fyra månader. Eh, uh, jag lyckades väl att inte liksom bli deprimerad. Jag gjorde skrev rätt mycket låtar, kom ihåg att jag gjorde klart uh, missbrukbeivrasplan annat och och spökskrivare i den där garderoben så att ja, jag vet inte om det inspirerade mig eller om det bara var en ganska slump att jag skrev de låtarna där. Mm, men nu är allting bra igen i alla fall uh, Ja, tio år sedan det, uh, Jag har inte haft så riktigt dålig period på, på tio år Så det är ju bra Nu har jag snackat rätt länge Glöm förresten inte att köpa min nya seribok uh, Hobby den, den har just släppts Den finns på bokus.com För cirka under 250 spänn då får man en plastfigur som föreställer min seriefigur också. Mitt seriealter ego. Det kommer ju en jättesnygg kartong. Spana in den. Hobby av mig. Se mig gärna för oss. Tack så mycket för mig. Vi hörs nästa vecka. Lördagar. Arkiv samtal. Hejdå.